Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabi ajma'in. Allahumma yassir amri wa ashrah li sadri wa halul ukta min lisani yafqahu qawli. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anzilna belem kana innaka antal alim hakim. Her şeyden Nə qədər çox Allah sağlanın neymətlərini şükür edərsə, Allah ona olan neymətləri bir daha da artırar və biz də bugün, bugün bu məclisdə, bu evə yığışmamızın əsas e, səbəbi kimi Allah subhanət hala evi-ev əhlini hips eləsin, Amin. onları xatırən baladan qutarsın və Allah bu məclis daha da bərəkətli, daha da səmmərəli, daha da faydalı etsin. Və biz e, 40 hədisin demin olar ki, axırıncı 2 hədisində qalmışıq. Və inşəələ, bu indi Allah'ın izlə bu işəsi bitirəcəyik. Və birinci hədəs, yani qıxs birinci hədəs, Abdullah bin Amr bin Asrın radiyallahu anhəsədə buyurur ki, Qala Rasulullah sallallahu aleyhəm və sələm, Lə yü'minu əhədiküm hətta yəkûn həvəhü təba'an ləməcihətü bihə e, hədifin həsən və səhiyy. Bu hədəs, Abdullah bin Amr bin Asrın radiyallahu anhəsədə buyurur ki, Peygamber sallallahu aleyhəm və sələ Sizdən məniz iman etmiş olmaz, yəni bu cür rivayətlər kamil iman ədalət eləyir. Qoyurun sizdən məniz iman etmiş olmaz, hətta onun havası mənim gətirmə, yəni tam tabi olmayana qədər. Bu hədisi də İmam Nəval-ı Rəhmə Allah buyurmuş hədis Həsən və Səhidir. Ancaq İbn Rəcəb Rəhmə Allah bu hədisin axatını qeyd edir ki, hədis heç bir yollarına gör, yəni Səhiy salmır, ancaq hədisin səhlinə ədalət eləyən siz onun mənasını izahını dəlalət edirəm bir çox ailələr vardı ki Allah Teala e, Quran-Kəndi buyurur ki hələ va rabbuka la Allah Taala buyurur ki sənin Rəbbininənd olsun ki onlar iman etmiş olmazlar hətta səni öz əl alanda öz əlanda olan bu vasilədə hakim tutmayana qədər və sonra sənin hökmətdiyindən onları nəfisəndə rahatsılıq tapmiyyənə qədər və sənə tam təsim olunanə qədər iman etmiş olmalıdır. Və həmçində Allah tala buyuruyor ki, və məkənə limun minin və lə müminətin idə qad Allah və rəsuləhu əmran ən yəkuna ləhum əli xiyaratu min əmrihim. Allah tala buyuruyor ki, heç bir mümin, kişi mümin qadına e, yaraşmaz ki, əgər Allah və rəsul bir əmir hökm etsək, onlar ondan onlar o hökmdən başqa onların bir seçim yeri olsun. Yəni o hökmdən daha xeyirli, yəni hökmləri olsun. Və bu ailə bunu göstərir ki, ümumiyyətlə bu hədsin birbaşa bu cür ləfzi ilə gəlməsinin səhəliyi, yəni valide olmayıb, ancaq hədsin məna etibarı ilə mənasız yəni, yəni, bu artıq onu göstərir ki, insanların ağılları yəni cürbəcürdür. Yəni hər bir insanın özün təvəkkülü, özün fikri, özün nəyə təqalamağı, yəni bir üzüdür. Ancaq ə, əslində, şəriət birdir, ağlılar zürbəzüldür. Yəni, hər ağılında özün qavrama, fərk etmə, yəni şüur təhsiləsi var. Yəni, ola bilər ki, bira, yəni, kimsə bu cür başa üçün, o birisi başqa cür başa üçün və ya da ki, bir Peyğambət Sam həssini bilir bu cür başa üçün, başqa birisi başqa cür. Ancaq əslində, əslində, başa üçlən məna isə, Məhz sələf-i saliyyəm baxışa düşdüyü kimi olmalıdır. Və bu baxımdan da və Peyğambər sələ müqəttirdi, şəriyyət də birdir. Amma ə, şəriyyət bir olduğuna görə havalar isə, yəni ə, hava deyəndə burada o demək deyir ki, insan kimsə havayı zəyibdir. Yox, məna on, mənası o deməkdir ki, yəni hava insan öz rəyidir. Yəni hər bir insan özü özü ürək sahədir. Və heç bir kəs də bir kəsi öz rəyinin Altını almağa ixtiyarı yoxdur ki, mən bunu dedim, sən heç an bunu eləməyəsən. Bütün rəylər tabi olmadı nəyə, Allah və Rasulun əmrlə. Hət də sən ona dərk eləsən də eləməsən də. Çünki bəzi məhsəblərdə biz müəyyən bir məhsələlər görürük ki, xüsusən də hənət məhsələrdə, qeyri məhsəblərdə, onlar hər hansıda bir şəri, hökmü, onların, e, düzdür mən onların davamçılarında iqtibə eləyədə bir e, xata görürmür, xata əslində on Onlar elə qeyd edirlər ki, yəni hansı məsələnin hökmini başa düşürsən, ona onu əməl etməəsən. Hansını başa düşmüsən, ona əməl etməməlisən. Bəs indi saf bir şeydir. Saf bir şey, çünki şəriətdə çox ə, məsələlər var ki, onlar hikmətlər əslində bəllidir. Yəni sənə mənə bəlidir. Qiyamət günü onun hikməti yəni bəlli olar. Ancaq ə, biz götürək ki, biz hansı məsələni dərk edirik, onu eləməliyik. Hansını dərk getmirsə, bunu eləməli deyil. Ha baxımdan hənəsim hesabında sizcə qəbul olunmuşdan Abu Hurayra radhiyallahu anhu yəni fikri rivayetləri radd oldu, rədd eliklər onlar. Yəni qəbul etmirlər. Ona görə ki, deyirlər ki, Abahnef və Abu Hurayra radhiyallahu təqiq deyildi. Ona görə bu cür rivayet eləmədi, xata deyiliblərdir. Amma şəhköldü ki, Abu Hurayra hifsinə bütün ümmət şahidlik eləyir. Ona Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm duasını yetir. Və necə ki, Əli radhiyallahu anhu dediyi kimi, deyir, e, deyir e, olsaydı Yəni, şəriət dirək hər insan düşüncəsən, kişilə olsaydı, onda deyir, xufvun çəkmək, altına məhz çəkmək üstündən daha qabaq olardı. Yəni, niyə görə? Çünki, əgər sən ağılla məhzlərinə götürsən, insan nə ilə gəlir? Üstünən, altı ilə, altı ilə, altı ilə. ama məhz hara çəkilir. Nə? Əgər hər biri kəsin ağıl ilə götürülsək, onda məhz çəkilməli idi altına. Əncəli radiyolar deyir ki, ancaq mən gördüm ki, peyğəmbər sən dəstəmə aldı və məscidə gətirdi üstünə. İstəyirsən qəbul elə istənə bilmə, şəriətin əmrinədir. Şəriətin əmri bu Və həmçində bu cür bir çox məsələləri xatırlamaq olar. Çünki bəzi firqələrdə var, görürük ki, onlar e, zəkat məsələsində danışırlar, bəziləri cihad məsələsinə danışır. Sonra da, məsələn görürsən, deyir ki, e, şəriətin qoyduğu hədd var. Məsələn tutaqam ki, belə bir nümunə, ki, E, bir qadındır, məsum qadındır, hər hansı bir cihad gedən yerlərdədir və e, yollaşdadır, böyükcə şəhid olub və deyir, bu vaxtı kafilə gəlib evi zəbd eləyəndə bu qadının qızları və ya və s. bunlar deyir, tutacaqlar, belə eləyəcəklər, belə eləyəcəklər, ən salamatlıdır ki, e, qadın e, öz uşaqlarını da öldürsün, özünü da öldürsün ki, hətta o cür e, ziyanlara düşməsin, o cür e, ismətin itirməsin, zollamalar və ya və, və buna bu cür təşif eylər. Ancaq hər də Quranda sünnətdə var ki, qadın qadın o cüral bu cür hərəkət eləməlidir. Heç yerdə. Əslində İslam birbaşa olaraq insanın öz canını o cür təhlükə altına qadağan eləyir. Bir məna olur qadağan eləyir. Ancaq o şey var ki, e, o qadını tutsalar, belə olsa, belə olsa, o qadın hətta unutmayın, hətta orada bacıra qız öz bacılığını itirsə belə şəriətlə həmin qızın üçün bacıra qalır. O yəni bacılığı qız dağın. Ona görə bu cür məsələn, insan ə hissiyatına uymalı deyil, qapamalıdır. Yəni bütün hissiyatlar, bütün ə, necə deyil, insanın fikri, düşüncəsi yalnız və yalnız Quran və sünnənin təsiri ilə qıra çıxmalı deyil və həqiqətən yol salamat yolda budur. Və o baxımdan biz bir çox firqələrin azmaq yollarına, üsullarına baxsaq, onların bütün şəriətin bölmələrini azmaqlarını görərik. Məsəl üçün götürürəm əsmə və sifətdən azma firqələrin Onların içə var qırdağmiyələr, onlar cəhmiyələr, mutəzilələr, əşarilər mətrudurlar. Nə qədər firqə hissən say, nə qədər sən firqə say, çünki onların azma səbəbləri hamısı bir səbəbə qayıdır. O da Quran və sünnəni, Quran da sünnəni, sərih-i salim başa düşdüyü kimi düşə bilmədilər. İstəmad Roger başa düşdü. Onlar əsmâ-sıfəttə bəziləri ibadət təvhidində hardılar. Əsmâ-sıfəttə olanların bir yolları. Onlar Allahın ad və sıfatlərini olduğu kimi qəbul etmədilər. Yəni, onlara keyfiyyət verdilər, kişiləşməyə çalışırlar, oxşatmağa çalışırlar. Bəzəri e, oxşatmaqdan çəkində oldu, onlar başqa firqəyə çöndürlər. Eyni zamanda ubudiya, yəni uluhiyyət tovfidin də bu cür azanlar oldu. Onlar lə ilə ilə Allah kəlməsinin həqiqə mənasını dərk etmədilər, Allahdan başqasını inədilər, dual edilər. Allahdan başqasını inədilər, istədilər. Fəidləri Rafizi məsəbinə olanlar, onlar Allah Subhanahu-Tan həqiqi ilahlıq sifətini verə bilmədilər və Allah'a aid olan xass rububiyə, uluya xass olan sifətləri kime verdilər? Özlərin seçdikləri məsumlara. Ki qiyamət gününə onlar ata ailəcə Allah cənnə, cəhnnə, qiyamət gününə onlar sitədilər, ölüm yoxsa dirilik, qiyamət gününə onlar insanlar cənnətə, cənnə və hər vəsələrə. Nə qədər iftira uydurmaq istəyirsən, bu fərq bir süqədə var. Əsas da, səbəb nədir? Əsas selef qəidir bizə şeyə Quran və sünnəni öz düşüncələri ilə başa düşmək istədilər. Ancaq Quran və sünnə birbaşa olaraq tələfi e, salihin başa düşürdüyü kimi düşünməlidir. Əgər kimsə tələfi salihin başa düşmədiyi, zərkələməli bir yeni bir məsələ ortaya çıxararsa, o bir məna ola bidət olub onun özünə nə yeyər, özünə qaytarar. Necə Abdullah Məhsud Radiyallahu anhu vaxtında, e, Sahabələrin vaxtında, bilmək sizə onlar oturub nə edirlər? daşlardan zikr edirlər. Yəni daşları yığırlar bir yerə, burdan ora qoyurlar, oradan bura qoyurlar və deyə də eşidək, bəs sizin bu etdiyiniz nədir? Ya siz ümmətin əvvəlcələrindən çox bilirsiz, yəni sahabələrdən. Ya da siz ağzlılardanısınız. Onda onlar dedilər ki, bunlar sahabələrdən çox eləyə bilməzlər. Bilirlər, qalır ikinci variant, onların ağzlımaları. Deyilər, yə bilməsud. Daha doğrusu, orada adı yox, onun ləqəbi deyilir, ki, Abdullah. Yəni ilahi Abdullah atası. Biz xeyrə nail olmaq istəyirik. Onda Abdullah məsəl deyir ki, "Käm min muridin xeyrən lə yusibət." Nə qədər xeyrə nail olmaq istəyənlər var ki, amma xeyrə nail ola bilmirlər. Əsl xeyir, əsl davamçılıq, əsl itiqbandır. Quran və sünnədə varid olar. Sünnənin bütün altı şərtdə yəni keyfiyyət, miqdar, zaman, yer və s. və bundan qərağa çıxmaq ki, yeni bir əməl edin ki, peyğəmbər belə idi, mən bundan daha yaxşını eləyəm, peyğəmbər el, bundan daha yaxşını eləyəm. Qudrəməli peyğəmbər isə öz dövründə nəyidir? Ərəd qaltadı. Hansı ki, bir gün peyğəmbər sən qulağına çatır ki, üç nəfər yeni qəmaat çıxıb. Bir deyir ki, mən heç vaxt yeməyə yeməyəcəm, ondur susuram. O bir stil mən heç vaxt sevilməyəcəm, o bir stil mən heç vaxt gecələr yatmayacağam. Bəs hə, peyğəmbər bu qəmaat yayılır, deyir, bəs bu nədir də siz bunu danışdı. Deyir ki, peyğəmbər sən keçmiş gələcək günahları bağışlanıb. Hər peyğəmbər səs eləm oruzu məsələn həftədə tutursa, biz görək daha çox daşıyıbiz başını. Hər peyğəmbər səsələm evlənmişdə, digəri evlənmir ki, biz bağışlanaq. Hər peyğəmbər səm gecəni 1:31 səhər namaz qılsa, digəri bütün gecəni oyaq qalaq ki, biz bağışlanaq. Ha bu söz peyğəmsam qulağına çatır. Peyğəmsam bunları çağırır, bunların dibilərinin qulağı asır, onların etirazına qulaq asır və sonra deyir ki, ancaq mən, mən sizin sizin aranızda Rəbbə ən çox tanıyanam. Mən deyir, evlənirəm də, də var, uşağım da var. Mən deyir, yeyirəm də, oruc tuturam. Öndir gecəni da və ibadət edirəm. Və deyir bu mənim sünnətidir, mənim yolumdur. Kim bundan yüz dönlərə sonra kimdən deyil? O məndən, mənim ümmətimdən, vaxtda məndən deyil. Yəni bu o demək idi ki, yəni, bu cür aməllər edən insan dinni salmır. Sadəcə həqiqi peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ittibası demək idi. Çünki həqiqi peyğəmsan ittibası məs Quran-ı Kərim-in Əl-İmran surəsində Allah təala buyurur ki, "Qul in də həqiqətən Allahı sevirsiniz onu kimi ittibə edib eləyim mənə yəni peyğəmbəri ittibə edə və bunun da müqabilində Allah Subhanahu sizə nəsin sizə səsin bu ayəni alimlər Allah Subhanahu daha doğrusu peyğəmbər sallalləmin Allah Subhanahu ilənın sevgisi hesablandılar yəni həqiqi Allahın sevgisi məhz peyğəmbər sallalləmi yəni ittibasındadır və bu hədisi qeyd etdiyimiz kimi yəni ləhs etibarilə yəni səhih gəlməsə də On də men asolaraq birbaşa, yəni şəriətə muvafiqdir. Yəni insan qabağına çıxan hökmlərdə, ona verilən məsələlərdə, rəylərdə və yaxud da ki, bir məsələni araşdırıb öz havasına, öz rəyinə uyğunlaşdırıb bilmədikdə bu şəriətə sərt deyil deməli Bu şəriət sərt deyil, əksinə o öz ağlını şəriətin qabında aziz tutmalıdır. Şəriəti öz əlində aziz istimal edir. Yenə də qeyd olunur. Əgər ə, hər, ə, hərə şəriyyəti öz başa düşdüyü kimi başa düşmək desək, onda bir nə, balaca bir fitnə yaranır Bazarbaycanın. Onda fitnəsidir Azərbaycanın də İbrahim ilər. Yəni, balaca bir fitnədir. Balaca bir fitnədir. Yəni, böyük fitnədir. Onda balaca bir fitnədir, onu yıxıqırdır, deyər. Çünki o nə, nə meydana açardı ki, o, hələn öz qövmünə peyğəmbər olmalıdır, elə bir bərdəyə bir peyğəmbər olmalıdır, şamaxəyə bir peyəmb Sunqayta bir Peyğəmbər, nə bilim, Gəncə bir Peyğəmbər, yəni Quran Azərbaycanla qılılmalı, namaz ağzını da oxunmalıdır. Yəni, baxın, nədir bunun bu səbəbə gətirən? Onun Quranı öz ağlı kim başa üşüdməsi. Çünki Allah Quran dair ki, biz hər bir qövmə nəyəliyik? Peyğəmbər göndərək. Bu da özünü Gəncəni bir qövmə adlandırır, Azərbaycanı bir vəlxə və s. və özünü Peyğəmbər elan eləyir və Özün elçilərində Peygamberin elçilərə adlandırır. Yəni, balaca bir fitnədir. Səbəb nədəndir? Səbəb, bax, öz e, Quranı məhz öz ağına tabi etməsidir. Elənin ki, də götürük şəriyyətin bütün əhkamları. O məsələlər və əhkamlarda, əgər e, şəriyyətin verdiyi rəy, şəriyyətin verdiyi hökum, şəriyyətin çatdığı məsələ rəy sənin e, istədiyi və uyğun gəlmirsə, onda sən şəriyyətdə xataq darma. Hatta sən özündə axtar. Necə ki, təkər İvin Teymiyyə Rəhmalı kimi, bir e, sağlam ağıl, yəni dərəkə, səhid dəlilə zid gələ bilməz. Ən ağzından sağlam ağıl səhid dəlili qəbul edə bilməsə, yəni qabudu edə bilməsə, onda ağıl neynə məli? Adiz qoymalıdır şəriyyətin qabanda. Və bu baxımdan da, yəni bu hədis qeyd etdiyimiz dey kimi, yəni e, ləfcə itibarilə, yəni səhid olmasa da onun da məni əhval ilə sünnədən də təsdiqlənə, həddən təsdiqlənmişdir, ailələrdən də təsdiqləmişdi, həmçinin mənası birbaşı olaraq, yəni şəhiddir. İhlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.